أنت العلوم الحكيم نحمد ونستعين ونستعفل ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أماننا. ومن يأذي إلاه فلا مضل له ومن يدل <تصفيق> ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمد وعبد ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة مجانها للذين ما يريدون فسادا في الأرض وقال إن الله لا يحب المستكبين وقال وَإِذَا عَرَدْنَا أَمَّهْ لِكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مَطْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَعَقْنَا عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَلْمِيرًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا عَلْمِينَ <عزيز> برث شرف واحد اللهم صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد ونبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله جماعه زه تمنم او دران نور دوستان مسلماني او ایمان دا دغه خبرونه دا یوې تعلق دا قید وساره نه عم پی دبا د سنگل د خدای پبارکی رسول الله مبارک مبارک د پی انبرانو د اسماني کتابونو د جنت او د دوزم او د قیامت چې څومره دا قیدی خبرونه دي د ان تعلق د امان او سلام عبادت فلې جن د سنته حلال او حرام د نسكون او دریم د اخلاق او سلوک ایمان من دع عقیده او دا عمل او دا اخلاق ده داخل دا اقرانم په عمل کې داخل ده اخلاق بیا زمون کتابونو کې ده چخله اخلاق هم لست دي خراب هم ده کل اخلاقو سر دخدل ده او ده حرامو اخلاقو سرم دخدل ده ده غیبا مقابل کی اول وی قرام خوی انا که دور فکر کارنکا اتکبر ده کولې اخلاقه دې په مقابله کې دوازو او عجزینه او د خراب او مخسر بخله او شډیا او د اړې په مقابله کې ټولې خوې سخاوت تکبر په اړه کې خبره تکبر دي تا وای حق خبر نه او خلق تاسو پک کتل دا سړی مړ پس دی دا پس دی د ضر جانو سردار وای چې چا پزله کې برابر تکبر یې په جنت من دمنا سخطا ما ملئا ایو سعودی خدا پا قرآن شریف کی بار بار باید خدا متکبر سر ایم دیتوا خدا ویلویو کی بریاز ما صفت تے ما سارا جتا دی صفت کی سوک شرکت گئی زانبا سارا شرک گئی مزیس پک جو صحابی مبارک زمخکولی پیغمبرتا ہوئے جسیب زمان خدا وحی چجابی میں خشتا ہے عصم خکولی پیزار میں خکولی غراس کاک پیخشتا ہے وی نا عدیت تکبرنوئے دا خدای نیمتونہ دی دان او د پخپل په خپل نعمت پر اظهار باندې خوشالي تا سره چې خدای سه احسان کړی خله جامه وګړه او خپل قرآن کا او خپل موټر کې جرم ديته تکبر نو ایدا د خپل نعمت او خدای په خپل نعمت په سرګندلو خوشالي تکبر ديته چې حق خبره نه انکار کې او نور روح کو پس پشت گورے دا تکاپو ته زړه بیمار بدن سرا نه اول تکبر شیطان کړے خدا پا کرتے وے آدم علیہ السلام تسلیطات دي نه فلاته ته تسلیطات دي نه زمانہ په څه خلقتنی من ناری و خلقتنی من فید زیده اور نا پیدا کریم مور رانا کریم او دیده دا, دا خور نا پیدا کردی خور خور پرسیز دی خلق پیخ دی تکبرو کدیم من خدای ویده دی تکبر وی دا, دا وجه نا کافر شد خدای نیمکار نا را کردی خدای فاق منا قزانی لیو گرد آدم علیہ السلام اغدیس بک کتن اوزان روح او دې تنګو نشي حکم د چا حاکم تنګوري په شان چې ما ته خو نه ویلې دې دې توجیحات او عقل جنگ نو خدیس بیرګ مدقش امیشه ده پیغم برانو مقابل متکبرو خلقو کرده فرعن متکبرو ابو جهل متکبرو او دا غطاعت سرداران دا, دا محکی مکرمی دا متکبران روح علیہ السلام تختل قوم غی ما نرا کن باللزین ابتباؤو که هم رازی او ما نرانا علیکم من فتر دا پاسې شو کروان دي دا فار او تشقنه ریساله حله دا قدرت وسما مان او تابعدارته بے سپکته ده چې کرام ظلم شویل او په حضور پاک له دنده متکبر او خپو متوازی خانک د بیان او تابعداري یو باندې او قسمه ته پوسګي که دی پیغمبر پسی <سؤال> سوک روان دی اشراف الناس دباؤهم وعفاؤهم لا قتائق قد قد خلق مالدار خلق ورپسی روان دی که کمزورو بریبانان وینا بریبانان ورپسی روان دی دی حمد باغو رسو تا پی انتر آمد من دیول تا دا متوازه و خنوکان الله خبير دې به شي تکبر خلک جامو ته نه اي خلک حق خبره نه انکار کو د عمل دار باندې کامه نه وي عربي کې مثال خلق اکثر قامت علي ماما خرجې چې ځکه ناسې خبره نو چاپی رحمت نو کارانا مزدورانی نو دې چې سر خبرو کې ښشتې کا غلطې خلک نو سيبري ښشتق خبرو دا ګول ننځل نشته که غلطه اندام ورته سدنی شي دې دا نو دې وې چې وره کې د صخور قربانې کې وسوي خو خبر نشي د جوړ کې مالې تلل د اها با اخیاری چه ام پر توازو بکی اها دیر کم بیو بکی مخانا هم اکثر متقب او در دین سر دشمنی که او حق هم برای تغوید نکتی تکبر خلق پسه که او تکبره سو پا ایلم تکبر که چیزا دیر بی ملائم دا پا ملیانو دا تالی پسکے دی دا ملائم پسکے دی دا ری علاج دا ری چی تو بورتا اوزان خپل اوزان نلوی آلیمانی آده تیزا مانا حلوی لی آلیمان شتا زی پیران تکبر که او اکسر ده پختنو ده پنجا ده پیران ده متکبره دی آمو حلقو تا ده حبل زان نه کم بوری چی زفر اسی دنه آلیکا پسر اسی قسم ده دیر پیرانو نه آگا غریب مسلمان خده چی وگی خرسه پسر اکناس ده خلی جو دسته نه پیرانو که تکبر را دی چی زخو ڈیر بیس آنے زخو ڈشپیت آجند گزارا ہے تا تا پتہ لگی چی خود اے داستا آمن قبل ای کنو قبل ای کنو تاسو بچا تسبک نمو رہا ہے فا غدی پخپل ذانتو که کی گی گی نا نور بزرگان نا آیا تھے چی خلق تیر اور دمرہ عبادتوں نے کنگوزی پدے عبادت والے دو کشم دا خوک کہ خودے قبود نکی نگا بنگلو باہر دے ایس شینہ تکبر کی چیزا دیر کشتا ہے اور خصوصا خود اتنا مرز دیر یا جانیخ کلی واغنی یا خودے والا خیش ورکوے مدی نور خوزتا او نور جاموتا او نور خلق و قصفت گوری تو زانتا نوری تودا تود سرمن تا گوری اسمین سرمن خو دا غوامی دن نپوزه کی دی سری دن نپوزه دی نامنه وکی سری سری خیره دی ترخولو کی دی سری بگیگا نتفا کم خوشن باگی بگا کیه دروازه د دلاو درې زله سړې لام دې زیاته ګوتې ور وړي د اسماطي ا د اسماطي له څو ګوتې ور من تو کوي اسام به چې خدای دا اندام شاته ادا کړل دا به تر متې دوم زه کړي چې په دسماتي له ګوتې ور ور ا د نغه غندګی دا د فوځه نه غندګی وسی دا ماره نه دی بلګوزی دا خیر بګونو دی ډیر ډیر حسن جهان خو د طبيب کناش باندې ټیک ټاک باندې مته غانو شګ نه ادا تکبر بپینګه دا سي وصلو وی شام شام تبل وی طالب فاده ته ره موزدی تا څنګه کې چې دا تعلق د محمد رسول الله دی او سلام حق په اوچته کې سلام ورک ځو نه مودې نه طالب ته ملافي عضې جوړونه پیجان نه یو ولې په دې کې ځات ځه ځل د او څنګه چې دا د دی او انجام با دی او صحاب مردار ای چسر ایمشی دی او صحابون که قصم دی دس بیگوی دمرا نلچ دا مردار انسان چه مرشی انسان پا گنو کی چاواجی لی یا پا دریان پیرا گلی او سورجی پی تیری شی دا هاری مردار اینا دا کبوی سخت دا چی چالی دیلی آیتا پا دلائی ملتا تکبر بسه او عندس ده نطفه يوسف طبي دي وي او حينك اي کوئی گندگی وفي جوف نجاسه قدره واخر جيفه المستقره اواننا نعتوب به آمیانز کی خیطہ کی ودا پراتی دی آو آخر کی بننگنن نو تکبر پسکے نسوک چپا حسن جمال تکبر گئے دا دا جہاد پا مقل لے زان تا بلوی نوی دا بلنا ٹکتا دا خودے دا شکر ندا گا تو رو جوڑے آو معذور دیولی دیتوے شکر دے چا خودے پاک تو رو جوڑ پیدا کرے تکبر بنا ماتوی تکبر دزر دیماری دل او خوی و رسول اغنقو حد دا پیغمبر علیہ السلام جنگ که او دا صحابہ کرام او دا میکار نوحی عامش سلورم متکبر لیڈرانی لیڈر متکبر دار بطن چی که بولام لیڈر چی متکبری پا دی مامین کنام زندہ بار و لکیم چھتے گی انکہ تصریحی دا نیڈا قسم دی که دی زیدی دا مانستان دا متخدر ہے حریو دا دی شوشا کئی چیز داسکا او غرزی نا دا ملک اسلاوی نا دی نا دا بل کچی زما پا ٹب راشی و زما دا سڑی راشی و زما دا خز راشی دا د خې دا پاره منډي حق خبره نه وري زمونږ لیډران ډېر بد شي ځکه دا دې قمه قاله متکلم دې او په دې څنګه پنګه پنګه باندې خوشاله شي زمونه محکت موټل کی زسادر شمو محکرانه پنګه پنګه روانه پنګه پنګه سشې قسم دې د بشراي نه خو زیات د حکومت نه ذلت شي نشته کمه شر بودا خلق لیوانی نا متقدر ای چه زمان سرخو پاتی دا او زمان جاندارا ندا تک هم برو دخو حقی مقصد نی نگو دین فکر هر مقاب هر خبر چی سوکوی خوددد چی ریننگ یا غینا بینکار کئی کوي آگا حق خبره ای که قلد کہ حق خبر سوک منی چی او ٹک تا نا او غلط ایتا غلط میل دا تکبر نده و هر حق خبر نم انکار کئی پدیه چیزه که دازه من دا پاته منشور نده دازه ما دا لیڈر رئی نده ندازه تکبر آنامه دا آنا دکه بطول حق دا حق خبر نم انکار کود و غمس و ماس خلق و تسبق کتل سلورم دا سرکارین و تکبر لسم پاس پی خوش بابوشی نبری تنبی پوکم دری بجید ہوئی که چا سر بخابر نکی زکر زکو بابی دکاندار سری تکبر نکی او کوینکو نو بیل تجارتی ناکامی آگی دکاندار تاجر سری سرش پا پاس نو کرانی ابا تکبر نکی او سرکاری نو کب او بیچر عوام مورز رو آگی ناخده جهان متکدل اغا حق بل سره بو اتولاری دیچه راشی تیلیفون بغوتونی سیپلار سر و مور سر دوستانو سر و حور او دیتی زن بکور که تیلیفون نی نو سرکارین او کرانو که تک حبر یو اهده چیم چه تی ناغبه دیلان دی تسبب <تصف> یو ڈیگریچیم چه نو پا انembang نو کی په پیران نو کی بلی دینان نو کی او پا کم پکې بچي ټک تک راغه سندې توبو واسه خدای پاتا چې خدای کله زمانہ دې کې سره أغلي زمانہ له نو توبه مخله پاتنه ماغوي او دا را ذکرې پېنسان کې دا تاسو څنګه ما ولزانتا نوچی سڑی کی داراشی بیده تنے پاک دارا سام دارا آجی زودی جنگو یا یو انسان سر ایسپک مامیل اوکرا موٹیت تا یو خودا قار خبری سرینل یو خبرا قار ورشی قلت تا پوسی بے وحد دارا تلیلی یا بیزای او یو دا تکبر دا وجینا چی مسلمان تسبق گوری نو دا شیخنہ سپیزم مانتان سر این متقبیری پا مال دولت پا مال دولت خوصو خاص دا اعزت خوابانانا پس هم غریب سر ایک چیزا میدارو کی او یویش او د توب دا سوری دا لان دسم دی اگر تا خوشالی دا دا نواب نه دا خاننا, دا خان نا دا میکار خاندار نا زیاد حاصل چې چه تولش پا پا کر کریو تر باندی ساب کتاب کئی. بانګا حانو والا په قورګي وي چې خلک دیشيږي کار کوي ته او یسا کتاب جنګي قرن نو دی نو به د خون د پاره یا پټ یا رب له ګورلوخي یا شراب سکي چې باداملې یا د انور سيزمو کې خوب ولا ناش نو به په پان ما پاسي دکما له اگر غریب سلی تزیان دیت مینان حاصل دی جا نخده پینجنی او آخرت بانی یقین وی او دی یقین وی چید آئے سور دی جن دی کسلی پا بند لکی تیرکو او کسلی پا سادا کو اٹھا کے تیرکو او کسلی پا دانو پڑا لاؤکو غٹا واقعو پڑا خود جن خدی اوشان دی دا مارے پوری خون دی اپا خون کی فرق نشتا نپا خید کی فرق شتا دا سینه چې چا چر وړلند دا او د سماد په فنک او چې چا غل تک وړل غوښته سماد یې څلکی نن پورتس کی او د سماد کې فرند په میچازو کې سیر په دا شوم شتګ راي اپدې ایمان سره نو یاد نه تکبر خدای نه فخای نه د سرګارینو کار نه د پیر نه د مولا نه د لیدر اانه د ماندارو ته راځه هغه اکتا چه خلی در سر احسان کری تا دا خلی در نعمت شکر ادا کام او خلی پا دی کشالی گی چه چا سر احسان کوي دا پا احسان اثر دی پا در سرگنی یو ساری آئی زمون دا حکولتی غنبر مجلس سا تا سا جامعه گسته او وزارف اداسی کت دوره وی رورا تاثر سنشت وی مال اخدو خانده مال خدای دا راته مال خدای دا راته وی ملي دا په دې نعمتو سرپته نشي چې خدای درګیو سیلیمان وے کوله جامعه او الله کوله وزره فکه او سيګه ان الله جميلن يحب الجمال دا خدای جميل لیکشتره داغه هیڅ وختې موتی سيلیمان کا او دا خدای شکر ادا ک دا دیندا سم مثال لکه پنار کور لږ و هر ورو ترکاند ورو میوار ورو او قدر په خوشاله رم شه مودې دا دنیا خپلې موله په وړانده کړه پروتې په دې حیثیتې سېمال کې چې دغه نعمت او خپلې په دې خوشحالي مقسم دښته پاکې خوشحالي وو خصره می تروي صفط باش تولاهي تدریدا زلکه د استاد درويشوي په په خود سره د پیلې نیو تیلی دو پی پسنوڑا اون تیلی سپلی پک کون کون دا تکابر نره تکابر دزر سر تعلق لری چی بالمسلمان پس پک بوره دا من دا مخیان آلمان وی وی دا متکابر سلی دا سمیساد لی لکا غربان یو سره والا وی او خلق تول وارخ کاری خلان دا خلق تدی ورکی خکاری ذکا گا, گا پکار دا دکه شامت تکقدر څنیتہ ده س... کم اخلاق کمزور ښکاری خو د خلکو په نظر کې هغه کم ابصار چې پخپل خپل لازم عمل تکبر کوي دا د لازم د عمل او پسړ کې هغه سپکي او چې هغه په کوله اخلاق او تواضع راشي د په قدر پیدا شي متکبر قدر فضیلت دی اټیږي چې دا په خپل انوی یا خلق ورته وېسلو د دوار الجام سردار وايي من تواضع ادل الله رفعه الله چې څوک د فټه نه پارا دزي اختیار کی په دې روم چته ما دار سردار ته چاپلوسینا یا حاكم ته چاپلوسینا یا وزیر ته یوفله مشره ست ته جدا حواله او یو ورته چاپلوسی ده د دنیا نه 파 او دا کله درزته پاره لا سنح کوله دبر جهان سردا وای چې کوم سړی پر سر کې دارازي چې ماته د خپل کوبري په مجلس کې دا سخم او تکبر دې صحابه کرام وای منتته حضور پاکه نزیات محبوب څوک نو په پاسې دوه ورته ما ځکه ما کړو هغه نه ما سربدا سیمه نه نه کړې لکھن عجم او بادشان چې خپل بادشاه سره دیران برخښه تا بخال قصیده کوله او قدمونه به ولا حکول او دلته بازی پیران نه دا خلق ورځي په خپل ور تپروزی. او سیدا ور تکای دا متکبر دی کدی د دین دا, دا خلک دمانه کول شه نه زموږ استاد میر کی سفر ها په دې خوشالۍ کې جمعہ تا خلک له کلام وکروسی اخ پر وطل اور دا دا دا دا خلق چا کلام دې پسند ته په واتل اخ پر دا کوم سوري د مونږ د پیر د دحام په سره کې چې دا راځي چې زراشم او ما تکل کوبري دا متکبر دي یا دا خو هیڅ زمنا ده خلق لاسونه خلق نه ده خلق نه ده تا ځاله نه متکبر ده ټیک یو غلط حکم نه یو تا عامتا دا حکم نشي چې زړه کې چمتہ دا رانه او تا ته دا حکم نشي دا مورط لا د خپل استاد او د خپل مشه لاس ولون شي خو کې دا ځل کې دی چې خلک دمانه سنحت کوي اما ته دلانه پروسی او شکرانه تر تک دي پکه دمږي دا پیران دی دا متکبر امي دا د خپل به بدشي نو لیډه نا خانه سرکاری نوکره دې کې تکه بررسې مه پاجدې موسته د موحکل پیغمبر یو ځان ناش تور ډوره په نو په جزې ناش یو سړی داسې ډوره خپل کمره چې ډوره پرده مالک مخ کې نو کار هغه یو باندې زو پیغمبر بنده آجیزمی قوخته آوزان می پیغمبر بادشان روی قوخت یو سنیرا یکتی قتل ببانده را پیدل نال آورتی ایسی سوکه زمان مرم غریب خزمان اگه بساک پانو آمان هر چاس را دوڑه لده لده اور بش دوڑه وو ٹکلو دعوتی قو زرخ دوانا وی سټ در سره کار دی لاس په ونندار وی سي ډیر اقامت نو تکبر نه سخت من نه کړ صدیق بادشاه شو کله پری به مخ کې خرڅولې نو صادرو نه په دواجل صادرو نه بازار ته ووت دانور چې زخوا په شاه مسادارې وسیګه خرڅي عمر شه مخې تا ته په فیصله متک بازار کې ګرځې فیصله یې د سیمې وی زب زبان له حلال روزي نه ګټم په ما حلاله روزي ګټل د باندې بچته پاره او ځام وی اوستا خرچه پوکوم نت تراشه زموږ شاران صحاب راځم کو ټوله راځم کوي ابوبکر سے پاسید وی زسام حق له روزي خ ګټل شي تجارت چې الله دې عمر را اما تاوی دا بیت المان نبستا تا مخاوی او ای بلٹکتو دا زمنوی ادا خریمانا با دمرا مقررانوی چیزا ما مخ کس مراوی زیان تا ما دا بات شا آجیزیو پاکی گایش لرگی پسر او سودانا چه بلان پاک پلا بے سوداناوی دم سره چې دا نو کړه دې راشد دم چې دګ وخت ول هغه جنوروی دا تاکبر الله والا زمونږ د پیغمبر نبی سګ په خپلې سعوداره ولا پس هر کس پس ور نیس ور نکړا په خچره یې کړی دا په خره یې کړی دا په اوټه یې کړی دا په اسه یې کړا حضرت ابي عمره نه مديني مولي او فشار پیدا غره نو یې لان رات اپریل امیر البومیل او جانو دندلی او ارخص مسیحی دعجزی پر شکل پر لیدی و قبول کرنی نو زمون دخکلی کتاب او زمون د پر نمبر ہے او زمون دخکلی صحابو کرامو دا تعلیم دی چه تکبر بے اندازی خشی نرے او دا امی مقابل که توازو آجیزی کو جزن کی آجیزی دیتا نوی چی خلق کو تفروزه چی پا ما قدم ماله یا پیزار که زان نو برزاوی چی پا ما قدم مانواله نا آجیزی دیتا وی چی زن کی در تا احپل زان دا ٹولو نکم زورخ کردی چیزو او تکبر دی وی چی زن کی در تا نور خلق سپخ کاری اوزان د تو چٹھکاری په خپل جامو په شکل کې تکبر درنازي دا د زړه بیماره دی تن پیران ته تشریح بس ختم شو سپینیش دی ما د خلق بازار وښتنه کوي ما ته د حقیقت نه معلوم او بس ارمن ترسی نو قسل نکی گی او چه او بس ارمن ترسی نو قسل کی گی اختر مبارکی دائیں و روانچی خبری او خوشحالے کے مبارکی راگلے د پا حادیسو نئو صحابی تو با قبلش و چراعی بل صحابی و ارمن راکل اولا سیوانا واکر نئے مبارک شا نئے مبارکی مارا موکی باجم موکی ټوکی مبارکی درښت باچره واجو نا ادا قومي واجي اېته سنت او عبادت نه وي په خوشاله وخت کې دا خوشاله يساعد شريعت او خير مارا موکی وی منل عائدین الفاجي خوره در باندې درښت دوه الله ولي او تا دې خوي پکی کامیاب لري اگر ته وي عوضك الله بالسلامه خوره پټام سلامتی او عافیت باندې راوړل موخه اکثر رواجو نه بدعت کې راضي زه کار خلق د ثواب په نیت کوي او په خوشالو کې بعضي رواجو نه د ثواب په نیت نه دا د کلی خوشالۍ دا هم د سر مسه تيموم کې د سر مسه د سیر په مخاو په سنن مسج او د سر مسه داسې چې داسې بکی د برابر پیول سر با ماسکی پیول امدونگو خداده چی سری قربانی کی کنا نو دلوی اختر پرد دیده اگر پل او سار که دیسن خوری دا حضور پاک دا ترقا چی دا اختر دمانزی بلوی اختر دمانزی کی مخ کسی نفرد رستو بی پا قربانی پا وخو فتولک کچا او پرامسی گنا نیشتا دا حجر ایسود دا مخلی پیغمبر وئی رکنی امانیو حجر ایسود دا, دا جنت کانی دا چران دا دنیا اول کی شغلی کو لئی بیت خلیق شغلی قتم کردی خیر و شر دا حجر ایسود پلاس کی نی. مونگی چھکولو صرف دا پیغمبر پتابی دارے کے اور دا صحابہ و کرام پناکش قدم کی خیر و شر د کانو پلاس کینی تھا او مرسیب کانی خکولو ورطوائی ای زمان دا یقین دی چھتے کانی خیر و شر ستاب خوما خکولی پیغمبر گی دلی چھتے خکول کنی نوزدہ پتا دا پتابی دارے کے دا خکولو نبیت اللہ پلاس کی خیر و شری نبا حجر اصوت خیر و شر مالک صرف خدر پاک دا نونچی دا سه عملونه نا دا دا کل پیغمبر پتا بیدارے کی کاؤ او دا خیر و شرع امیدم دا قدینا ری که قربانه سر عقیقه سڑی کئی دا زامن یا دا اولاد نا نکی قربانه سر عبل سنکی گی علاو دا چاوی ما قربانی کنیده خوک ای چهارم نقوح هور نکڑا قربانی دشوی ده او دانور دی شمتی آره دا جور قوح نده پڑل پتول کال کی چاوی زد چپاسم نستنجا نکم چارا دام صرف و کم نستنجا رو وقتی نی دا باد پواتول با دستنجا نیشتا خواہم کلتا شا ہوا سرین او تی استنجا خوالی ویچ سڑی او دسمان تی کڑی یا تیش متیازی او که او دسمان تی استنجا متیازی نی کڑی پا باند و تو باند استنجا ضروری دا سگرٹ او ناسوار خرسول سنگ دا دی خرش شید نرد امو معاشره خراب پاک کار بار متوچ معاشره خراب سیگارت اون اسوارو کی د پیژست مرزون مزیات مرزون و پیدا کی خدا او رسول چې سمناکړي ګوریدې زمون د خیر د پاره مناکړي ای کی د امه توسام نسوارې سره خله ګندای اجو کی قیمتي دعوت لاله شي او چې نسوار پکینی پا نیلی پاکه دعوت نه کیږي او که تلار څونه سواری نه چولې بارته نو ورسي او د خلیه نه اسخ غوځي لا کولای تاته possibility شری دا نا سواری شری د سیګریټهونه سوارګه د سيزونه دي ځان په زور په مرز مبتلا دی نو غیزا نه تا واره سیګریټ شری چې اوس کې نو بهم غیزا فلا شربت اسکی غیزا فلا داروخري دوا خوې نو سوار او سیګریټ په نو غیزا نه نو پیسه په پی لا ګول عباس او استعمال له خراب دی یاداسو پاپ خوري له دوستان دا ملې هلې خلينه دا بلبلې کو نه جوړه کړې له تکسرې دا ګندسي تک نه دی قبيح پس اښت پره قبرستان ته زیداري واجی خبرې وکه د سنت دین حکم دی نه ثواب اختره مې دا خوشاله <سؤال> ده په پیدا کړې د مړو د قبرونو لپاره نه پیدا کړ خبر لازم نو دا د دې زړو خو زره ده نو به عام خلک هم دي د خو ته دی نو دې داري وا شور او قصار وختې به دا اختر پر خبر نږي اتا ته چا ده که په حکم دي قبر خو خلاص ټکته زیارت قشیدې خدای اختر به له نه مقضره اصل زیارت پرد لاشا، جمعه پرد لاشا، اختر که ده مرو زیارت تونه نیشتا، آنه ده مرو دو آگانه، زن پزرو او دی جایلان و او دی ضروف و دور و خوض، دا زمون رو رو جون جو رو دینی را دا دا خوض و زکاة خیرات صدقات چرسی و پودری و بدکار ورکول سنگوی چې تا تا چې چه بدکار اده سامان لی پرزگار مسلمانو و خوریخان اگا خوچه تور کی پودر با پیوالی اگا خوچه تور کی چرس با پیوالی من چه یقین و چه دا سڑی بدعمل داو ایک موزیرالا تا دیوئے چلے گانڑو کیا لگبن کی وزیرالا ویناتا ساتھ جتاوس مسلمانان یا ایک نور جن پخپلہ بدتا دا وزیرالا پا ویناتا من دا وزیرالا مسلمانان کو نہیں ہو ٹک د حاکم تا دا زور دا استعمال حق حاصل لے کچھ با آشارا پخپلہ آر یاو بس کے خو پولیس نی شکی ناس اول پولیس کے پاکی کینے چاہا پخپلہ من دا صندر و آشقی ز تاڼیدار له کوم سپیان ور سره ملګم چې فلانک دي کې جواب ونی وسه او تاڼیدار ورشي جواب درو سره کېنی نال کېالي نو وزیر په پښتونار دې ته لیکلي پښپله موږ مسلمانانو حکومت تپریخي نو مسله خرابه ده حکومت خلک هم سپرګانی او حکومت عمل له نه چې هم سپرګانی د ایمان په صدر چوزو مسلمان انداشیر پر ڈول سورنا په بس گئی داخل اخنا خود آقن خلاف خوانوان سمرا پی قلق تنگیر خو یو بدماشت غیوری عقب پزور آواز پریخ موسو پرتو میلی نیشی در تمویل کوشن ٹک تو کو لیشی عقب دو اکومت فرض دی خو ننگم پخپل مو آشارا بخ کو کنکو چاپا سس پایان خو گرزی دینیشی ام زینکی موتا سو پخپل چی اماندار یه سڑی منکاویا چی نا سفر پا خاموشی پا کاری دا ناروه او نالاوه خلق تنگای یا دا اختر پشپی چی درده زکی یا یا پا رودینو کی درده زکی درده زکی درده سڑی توب خلق پاکی بڑیشی آسمر خلق تا تکلیف رسی یا دا شيخ عام په لور فکر کوي چې پني مش یا دا مړو اعلانات کی افلار کی مرشد هغه په پنه کی مريدي په جماعت کې اعلان وکړي هغه دا وایي کې زناور او سړی د خپل سړی ورپسې ورونه نه کیږي کنه کولی ته نه سبب بیماری سبب متاله کې شعبہ ضرورت دی دوی په پسورا دا سبب شوري دا هر کارونه هر مسلمان دا دا پکن دا چیده اسلام آگا تعلیمان او دا شیخان علی اکومت تمس پا رہے دی تکبیراتی تشریخ داہر ملک دا دے احکان و تابع بوسیگے چکنگے کسی گا اختری پاگ اصاب پاندے تکبیرات دا تشریخ وی زمون را تاسو عارفې نو حمزه الحجاو موږ او تلو جنګي لیش چې ډېر احتیاق کین یو او زموږ سره مخ کیو مسجد نبوی لا سبجو نه پاس باندې نو راتو وایا دا خدایي تنظیم مور دي چې مالزه کبه دې حفاظتوش هر کس مخانه کې راځي با دا بي سباد پیاوګل ته مارکې او حرم شریف لار او ما سلطان یو منیمه بچان تبوز کې غیره ما سلطان نه منیمه جلت درې په اوس به حرام باندې مده इंतजामي جوړ دي چې موږ د مسلحت دफार باندې ولش به حفاظت بیت الله شریف نه باندېږي زکر سپور زالتا توافه او ما چې دنه وی کڅه کار نشته چې منذ کو مزخ پر کو او پارام آرام سملا دا شپیخ و نبوی کسی کارنی دا بخلق پکی پنکی گو سی گو پکی کاری با اندبا زیننی نیسی او جماعت کنم بلاست دیم داخل کارا او دا جماعت بیزتی بعدم پکی اوباسی حوام پکی اوباسی اللہ خوشریعت نفخی تیدم را خول جماعت آغدا خوب زی جون کن نو دا انتظامی معاملہ دا او خکی چی بند دا. داوی مشتانه چې حضرتलीसې مرشدونو زمونو په وخپانې واچو اوخه پرې فور دا جاهلان او خبره د خو خبره د مرلوې صحابي چې زمونه مبارک صحابه حضرت حسن عجیب خپل بر پخپان دي چې پته نګی دي تاسو روګه سیدا چا کړو کړو زرو خو او زرو پوران او کومه بل مڈی سو پوک پاندی تڑی سی زنگل دا دا اسلام حکم دی دا دی جاہلان اکبر اکڑی دی آن دے پا دیکھ ارس پر اکڑی چی دا علی سیب خبر مختلف ہوزی دا مزار شریف کی دی دا دروب دی دلتا پا خیبر تا چیزی دا خیبر دی اگتا والا را دا دا علی سیب بشتی دا این دروب جو نو دا خیبر نو دی نا علی سیب مزار کے خاختی نا پرانگو کے او هو د شپه چاړه او موږ د اضافت لپاره خپل قلاچه دنه کړل موږ په اشرف دغه محلونو او زیاراتې دي موږ هم د شپه او خانو تللې او ځنګل ته ورځې نو مزار شری په څه د ټوله د وروغه ده لکه د ګرب پیر پشانیص به نه یا بس خو خخي پکی نن به عليو یا حضرت علي خان د پاکان مو دي نو ټول دي درو او پا دروغو بانی گو متنا جوڑ دی او لاری جوڑی او میانز کیس دی شیر ببر کاکا صاحب سارا دیکھوا دی شیخ بابر اغیل خلق زیوم ما دیولوی آلیم نچی دا کاکا صاحب نسیو او دا دو مانگ دیارا اغیوی دا شیر ببر جمو دا کاکا صاحب سپیو سو کی نابا ناستو نابا کرتا شیر بابر وی نوچه مر چنو خل کو خخ کم نوگه توس شیخ بابر جو دکا شاد نامادیو ما قبرونت چرتا خر چرتا ڈوکی خخی چرتا مڑی شیمی مینے پاتی مڑی اوڑی پاغی مینو بانده دا زڑی خزی آو دا دا دگی منجوریان زامنی کرامتو چې خلک خلق پرازی و شکرانی راکھای دا سر دروب اس حقیقت ہی نشتی او دا گنبتنم پی جاہلانو جوڑ کری نانیمانو نہیں جوڑ کری اپل موریدان پی جوڑ کی او اولاد جوڑ کی چرامدن یا زوریش خبر دا عبرت زیدی بی تھی دکان جوڑ کی او دا خکارنہ ہے حچ می اشرفی دې قربانه ارادهي نو داغه خبره چې وکنه دې ناندی او اختید نه نه ضروری نه را آیتونو شمیر دا نه آیتونو په درې دو په نو درې دو وي بازه کې آیات وجه والاړي بازه کې علیہم دل تباز خلک یو آیات پوراوئی او غیر مادوو علیہم وردوان لین دا جداوئی او زمن خرد دا ایچی دا اکول یو آیات تے سراط اللذینہ نمد علیہم غیر مادوو علیہم وردوان لین نو دا شمیر کے چھ فرق راہ لینے آیتوں کی زیادتی کمی نہیں کشمیر کی فرق نہیں سوک یوزے بانے آیات و درین ادوتی جور شی اور سوک پر یوزے دو جو درین ادوتی جور شی کنید قرآن شریف دی شپک زرا و شپک او دو دیر اچ ان یویا قصه لیکلی دا خدا سینا حضرت مزبر صاحب شیشو او حجا ظالم سلیکل اور مکینا بار موچا حجات به کومور را اسما بی بی اعظم دی او دا حضور پاک خیدا او دا زبیر بی بی دا امات سفارش کو زبز وی وانا پرد راغ اچ خبر شمس تر غبانی منظور اوینه جب ی ظالم ته سفارش نک زما زی په شهادت دغه مرتبه عزت زیات شه دغه خبره او هغه د اسماء بنت بی مکه مکرمه کیه ښکاره عبد الله ابن زبیر خلک چې لاشي جنته المعلاه تزیه ومخبره د مکه مکرمه نه ان ته او دا نور قصته ده د فرض ځان یو دکاندار د خرخو سره په پټي کې کړی او چا سره ټیکري غیله ورکې نور نه نور کې قنن د تجارت دی د اختیار قانون دی چا سره وعده کړی غیله ورکې نو دی راغلم د کیسه شریف باندې لست چې عالم مخکې د بانکواله پیسې ایڈوانس او بے واپس ور کئی خیر دیں خو سود باندے پکا سود باندے آکا سر پا سر پیسی ور کئی او بے او تیوالی نو ٹکتا شری جہاد دو قومت پا نگرانے کی گئی کاموندہ جمعی قلقزو امریکی جنگ کون جہاد کوندہ گلتی دا زکر جهاد دوکو متنو سردوکو مت پسطح کی او دا چه بم خلاص که بی گناه خلق من که دا خکارن ده نو دا هر سیزه وصول او قوائد دی مضفقن ده خود ده مضفقن ده خود ده مضفقن ده زکاة فارد ده خود زکاة پل قوائد ده حج فارد ده خود اقبل قوائد ده مطابق نو جهادم ده یو شرح حکم ده دا با دا دا, دا سنه چه دا حرکت الجہاد دی دا جیس محمد دی دا حرکت نار سوار دی دا دی جن سو دی چټانی اختا او ساده خلق تو کشمیر کې کی د کیګ رازې چې زوور پس انا کده کشمیر غږی درسره د ټول مسلمان هندستان کې شلک وړ مسلمانانو باندې دا نو په کار مو هوې چې ټول هندستان وامي نو کشمیر څه نه زادہ دا چې د خدای قانون نش دا سلاو را په خبر راو وس دا اسی شوشا خابر دوی مون دا وارو چی طول اندوستان دا مونگ شی پالتا پا یو سر دزو کی اغیران شی دا کلی زنانا بوسی او غیست ایمان کی او کلی ولوس وزای او سر دی ملی کی نو دا فیدر یو کنی ستور شو یو این سمکم واقشتا نو جهاد یو احکانی طریقه پاگ طریقه با جهاد که او دا شخصی طور سرزم دست کام او دیر با درمون کز اگر برا شیستا بٹو لرس خاندانو سوزای من دا خود فیدنان دا خودا بیقلی خوانا را دا خود دشمن دا غلبی مقاور کرا اسلام خودا نوی چی بس پور زان مر که چالی جوړه زمان مون ناجوڑ دعا وارتا که چی خودا خودا پانکتین ښه نیوې زم ما درېځه باندې او ټول لږه وندو نه کړې ټول تماکوس نه ما لې نو خزې ته ډېر تنگ دي اما ته شکایت کوي امر ته نه بې سيګريټي د پلنه داسې بونزي لکه د خزې د میچان د ټټه نه دا څنګه د شپې پرې ده اخلب لما صبر تنگ دي نو نسخه اكو پلو خ د سا د حسونه جمال مظار دی ت دوود شریف اطلاوت پ کې منب کې او دا د پسخوااب ووي زهخ د نستې په پ د سړ د سگر بوی او سیگر بوی چې په موله کې سر باندې م دواې دا خل خو به لا کې دوي دا بد معشاام یا دا دوغااخی چې اوی کول پتلل والا زناور او ځان ته محظم وئ ب چې بستهخیدي د دوار به سگرریتو لګ زنناور بچه؟ دا نه بس وی چې بس کې بسوک ناشتي ادیب او فدې دا چې سم رمضان ته محذب وې دا به محذب وې خردي او مسلمان سړی چې کوټ پتلوا وودي زمانہ کې زیره ودیش ولی هون دي استغفله جام نه شتا غلام زمير يمنا غلا نو سيګريټ دې دا سينولي او دا یا د کالج آراميان علاقہ ګورب ولا مور پیسي ور کی شند په هغه باور زه دا لګی دي سم یو رپي ور کی بس په او بسواله لا پیسي نور کی ځخه کالجی کالجی وسه چلو شپه بس ته صاحب امه بسيګريټو لګيوبې چې کالج تلاشی کې فټرییا کې کی نیچې ورو غړی سيګريټونه زکه تعلیم خلاصې ډوړې را او چې چرچا تعلیم بکسر ډوړې وي داغه مې سال د چیرې وي چر د چر دې کار هم پکې خو نيابي حرام دي موږ چې خځې ته تنګي لري سکرتې پرې د پلوچستان د مردار ته موردار ریواډ دي چې مليانم سکرتې او زه سخمنه کوم زه په جنا او خو دې مدرسې رسينه سږې ستاسو د خپلې خپلې په څهام موردار میوزیک دماته يا ملاوي چې د دې د خدایم مائزہ دا بدبوئے نا بدبوئے سے رینکار دکھئے صبح راتا چاوینا خضی نسکی درس نسکی درو دیوئی دیوئی دیوئی دیکھو چا چاہتا لیکنی ماتا خونا کپنی چینہ کپنی سنگر دا دا اٹھا گئے روزگار دکھا دا سودی کارو بار دے دا اکثر پکی شیخان مولیانے پکی را د سح اللہ ودې پاکستان کېږي زکه دې خلکو خلکو باندې ټیکټونه خرڅ ک او چې بیا خیره شي خرڅولو ټول غواړه دا مرایته لا اسکي موږ خپل پیسې راو موږ چاغه ماہ خپل دین محمد ایام میخه ایام صدق ایام کوزنه پیډره د لفظ دین په پښتو نه عربي ایام سی محمد ایام نا محمد عیاس کینہ محمد سلیم کینہ محمد سالم کینہ چمانه خوې کینہ ایان خصمانه نشته چاویزه سبا مانځو مازي کا نفس سلوور سو دافا تسبیحات وین ډیرخه کې خدای توفیق در دابې دا نه نه ثواب په ذکر کې چې سمره ډیر کې خو چا ته تکلیف نه نو زکر چه سمره کولشی تصویحات چه سمره ویلش نفل چه سمره ویلش نو شریعت خودا ده او دا خواه برا چاوی حضور پاک یو بی بی نه تلاق برکرنو حضرت حفظیل یو تلاق برکرنو او پا دیچه یغید بلی بی بی, بی پوری خندلو دا حضور پاک یو بی, بی و دا خیبر دا یہود و نصابان حفظ ناغین و آو بشورا آو سفیہ بھی سفیہ نا آو سفیہ مو دے حفظی ور پوروخ اندل ویدھا دے قامت خودم ردے لاندے نا آو یوزا لے وردتا ہوئے ویستاپلار یهودی رید یهودی لور ماغی جانل بے حضور پاک تیال ہوئے آچھا راہ ویدانی ورطویج زمان خاون پی غمبر دے او زمان نکو پی غمبر موسی علیہ السلام او دنکو رور میں حارون علیہ السلام او غستداد دے والی وی یو طلاقی ورک ویزا عمر سے براقی معفی غستا ویسا اغیب معفی غستا نا بے ورطا رجوع کلا یو طلاقی رجوع کولی شی او پتا غیر خبر چتاوانی بلی تسپکو کتا وی زمون جماعت کے خاریر قاف پزے قاف قا پزے داو او منزنم کئی ستاسو منو پسی سید فاقل ادا پکا دی چیو قیرت مشروع کے او حرفون بے سید آگا. چا دعا پا زمون دلد یوم نگر واجیب الگمال سے دلد براتر دلد بناستو اسح کال پہ حج کے وفات شو دا زلد اورا پیرانا نا غتم دعوکے مشران و مشہران چکم مفادشوی پولو تا دعوکے چکر دا غی مغفرت نسی حج کی چکم شیدان چیوی دا خدی دا غی حجو قبول کی او دا غی صفرنو عمری و دعاگانا وای دنو جن نم دا, دا شریعت مطابقی او دا خرافات و رسمیات و شرکیات و نم تخبرن و معمان کے علا تکبر نه تکبرن او محفروض و بچو سادر سبحان ربك رب العزه ی اما و سلام علی المرسلین والحمد لله اینه ورزان کزدرت لغوارما خاکی پرززاد جنه دلوارما اینه ورزان کزدرت کو کی پزان زار دي جنې دل وړم ما جنمه پر حد کې نه کړم دي کور کلی قصرا کو دي حد کې نه کړم دي کور کلی قصرا کو دي تاپا گھرم کے اسے دل آغاڑ مائم خواہ کے پزارزاد جرے دل آغاڑ پا پا دھرم کے اُرشی دل وارمائے خواکی پزاہ زاد جڑی دل وارمائے اُنهِ غوار زانت زدرتل وارمائے خواکی پزاہ زاد جڑی دل وارمائے خواکی پزاہ زاد جڑی دل وارمائے تپخ پل جبی بیرا شمای بلګ پټنګا لري او ته په دې ډیر عاشقانه لري شمای بلګ پټنګا لري ستا خپ شمای تزم خپښه ما سزید ور وړم واکي پزاح زادې جره دل ور وړم تزم خپښه ما سزید ور وړم واکي پزاح زادې جره دل ور وړم اونې ورزانته زه دړت لغړمان خو کې فزر زاه زاه دی جړې دل ورمان زر خو کې فزر زاه زاه دی جړې دل ورمان او دې ته جزر مسته دی غریب سر جميل د مدینې ښا غړې اوږي <سؤال> په زر مسته د با غری سترګې لید <سؤال> مدین ستا په خو بدام ستا په خو بدام زمره دل غړما پاک فزاح زاد دي جنه دل غړما او ني